Exil, moartea, începe de la rădăcină, Nu mai e limbă, nu mai e trecut, Nu mai ai patrie, Încep să mori, Simți cu vârful degetelor. Autor, Gabi Șustor, lectura, Maia Martin